Третата лекция Иблис Кой е събудил злото в Луцифер? Това е висша тайна на Бога Но така или иначе Луцифер е станал сатана И е приел пътят На своята Така наречена Трагична участ Защото се, от, защото се отказал Да се покланя На който и да е освен на Бога, забележете, отново го величае и наистина става въпрос за велика преданост, изключителна. Иблис е отказал да се поклони на Адам. Бог е поискал, но той отказал. Той казва, покланям се само на тебе. И докато много хора обсъждат това като някаква гордост, Алхалач го въздига в голяма преданост. И с страстната привързаност той говори за, в защита на Луцифер. Тъй като Луцифер държи само на великото Божие единство, на единство с него и с никой друг. И после Алхалач казва, сред обитателите на небето няма такъв единобожник като Сатана. Иблис. Няма такова Велико Единобожие. Той даже въобще не е поискал да погледне Адам и Неговото първоначално великолепие. Той гледал само към Бога. Той влязал в своето единение и славял само единствения Бог. Бог отново му казва – преклони се! Сатана му отвърнал – прекланям се само на Тебе и на никой друг. Бог му казва, даже и ако моето могъщо проклятие падне върху тебе, Сатана отговорил отново на никой друг. Ето е великата и необикновена преданост. И Алхалач казва, че Сатана е велик пример за изключителна преданост. Поради това изказване много суфи и мусулмани се смутили и много учени. За тях Алхалач бил голям смут, голяма ерес. И така тези слова за велика преданост и единобожие били обявени за нечувана ерес. Защото всички други смятали сатана за голям грешник и същество с голяма гордост, но Алхалач продължавал да говори смело и да проповядва своята ерест а тя е била опасна и парадоксална. Не само за мисулманите и техните учени, но и за една част от суфите. Затова ви казах, че Алхалач е велик суфи, а не голям суфи. Обаче, в тази ерес имало велика истина. Хиляди ученици тръгнали по пътя на Алхалач и на мъченическото страдание в името на Бога. Хиляди ученици. Имало велика истина и тя разклащала устоите не само на мисулманството, но и на цялото старо човечество. Защото Алхалач е не просто явление, Божие явление от висок порядък. Той не е човешко явление. В него работил самия Бог. Така действа Бог скрито, както и при Богомилите. При Богомилите ще видите, стотици свещеници през витери на църквица напуснали и са станали богомили и са били горени. Има подобен на Алхалач, Симон Антипа, Никита Странник, Михаил Унгарец, което е микрена, жена, рязана на седем части и така нататък. Но ще видим, когато говорим за тях, за величието на огъня. Как те. Тихо, дълбоко се сливат завинаги с Бога и образуват дървото на живота и бъдещото истинско човечество. Посяли са истината на кладите. Там Бог е извикал при себе си. До година ще говорим и особено за Боян и за величието на Богомил Симеон типа, подобен на Алхалач. Така. И така. Луцифер е бил. Значи. Божие явление нечовешко човешко и работел Бог. И сам Бог чрез него откривал дълбоки истини. Те не принадлежат на Алхалач. Той казва, мене ме няма. Вие виждате мене, а аз и Бог сме едно. Значи, дълбоки истини. Но хората отново не били готови. И така, Луцифер е бил прокалнат, тоест преобразен от древното могъщество на Бога. Според Алхалач, само такава велика любов може да заслужи велико проклятие. Една обикновена любов не си струва. Ако е някакъв ангел, той не може да разбере дълбоко своята мисия. Трябвало е да бъде херовим. Защото, когато изтече проклятието и дойде часът на истината за Иблис, той ще надрасне, както каза херовимите. Понеже Бог е велика любов и той ще стане един от боговете, защото някога той искал да има престол над звездите. Никаква гордост. Престол над звездите, т.е. да е близко до Бога. Тук отново Алхалач ни казва, че няма гордост, а той искал да бъде близко до единствения и възлюбен Бог, когато той е познавал. И тогава, казва Алхалач, след тази тежка работа, той ще е заслужил и тогава великото проклятие ще стане величествено благословение. И така Бог е направил велик опит с Луцифер и в началото той е бил негова воля, но в последствие той му е дал свободна воля, условна, но Бог също ръководи и свободната воля. Но тайно и така тя никога не е била напълно свободна, казва Алхалач. После Алхалач казва, че Сатана служи дълбоко на Бога и е по-близко до Бога, от който и да е правомерен, православен мюсулманин. Защото Луцифер се е отказал от правото си да остане във висшите светове. И сред ангелите и да остане сред ангелите. Сред иерархиите. В името на истинското служение на Бога. Според Алхалач, избирайки това истинско служение на Бога пред вишите светове, той схванал, че е придобил особеното божествено избранничество. И понеже Бог толкова много го обичал, го избрал и го подхвърлил на сурови и жестоки изпитания, Желаяйки чрез тези големи страдания да му открие тайни за себе си, много вътрешни тайни за себе си, но тайни от своите дълбини, които ангели и правоверни нямат представа. Включително и суфите, както ще видим. Затова Аллах Аллач е особено явление. След време пак ще ви говоря за него. Така от които ангелите са много далеч, както и правоверните, защото, просто защото те още не са достойни за такива високи откровения. И така, Сатана, това велико същество, доброволно, осъзнато, по повеля на Бога, приема всички последствия от адските светове, за да се доближи до тайните дълбините на своя Бог. Алхалач казва, Алхалач е бил единствения суфи в големия тогавашен мусулмански свят, който открито обявявал тези дълбоко скрити истини. А това за своето време било нечувано. И така, над него започнала да виси огроза. Мусулманският свят не е бил готов за такива дълбоки истини но Ал Халач бил много дързък служител, защото знаел, че има таян завет с Бога. Защото и той като сатана щял да влезе в скритостта на Бога, където и ангелите и светците не могат да се доближат. Нямат условия да се доближат. Алхалач огласявал дълбоки тайни, на скритото богопознание и то на всеослушание.